А він так і оборонятися мусила. Вона єдиний захисник цієї фортеці. Можна було б дотягти так до початку учбового року. Там збільшиться клопотів, але щось спіняло Галю. Хай буде, як буде. Так вона думала вдень, а вечорами, коли вже зовсім звільнялась від клопотів, які вигадувала для себе з здововижною винахідливістю, їй ставало тужно. Окрім того, Допікала її своїми невгамовними теревенями стара. Здавалося, бабця збиралась утопити її в повені своїх безконечних розумувань. Від тих розмов Галя тихо палала, і краса її знову розквітала. Вже не намагалася гасити її нечепурними платтями, хусками та гримом. Коли б Володимир мав силу піднятися тепер на гору, хто зна, чи б так швидко спустився б він назад. Коли ж запалювала вона ввечері лампи, коли цвіркуни починали свій щоденний лемент, і коли в шибка зацвітало жовте коло місяця, вона покидала стару і хлопця у вітальні і, тримаючи лампу в руках, і йшла до бібліотеки, знаючи, що там, за спиною, стара починає засипати безконечними потоками розповідей уже хлопця, і йшла назустріч дзвонові цвіркунів, щоб замкнутись у тій. Найдальній камірчині де було ліжко, дзеркало і безліч книжок. Тут вона зупинялася, провертала в дверях ключем, ставила лампу на столик, спінялася перед відчиненим вікном і вдивлялася у залитий місячним сяйво краєвид. Зачиняла вікно, щільно зашторювалася, підходила до дзеркала і так само пильно вдивлялась у пожовтіле зображення, бачила себе значно старшою, ніж була, сідала на ліжко і раптом заломлювала руки, плакала, схлипуючи, не можучи дорешті збагнути і чого. Була в цій довгій та сумирній кімнаті як черниця і виплакувала своє чернецтво так само, як виплакують за вікном, Закінчення літа – цвіркуни. Від тих сліз омивались і очищалися її очі. Виливалася тривога, а добре наплакавшись, вона починала раптом розуміти дивний резон слів старої про науку чекання. Заспокоювалася від того. Очі її холодно запалювалися, брала лампу і поверталася назад у вітальню, де стара вже докінчувала розповідати хлопцеві про дивне дерево, їхнього роду. «Чи вже не пора бабцю і спати?» обривала її Галя на півслови, і голос їй при цьому ставав діловий та сухий. Стара аж рота розтуляла, дивлячись на цю безнадійно запечатану черницю. «Така ти бліда!» казала надто турботливо. «Чи тобі дитино, чогось не відходить? «Нічого мені не відходить, казала Галя, розбираючи ліжка і готуючи постелі. «Поглянь, он де на годинник!» Від її рухів по кімнаті знову почали плавати спалохані пір'и, і ці пір'їни кидали тіні на стіни, а, напливаючи над лампу, раптом сколихувалися від струменя гарячого повітря і чим чимдужчали постелі. Постеливши, вона вела хлопця до його кімнати, пропускала наперед, ступаючи слідом із лампою в руках, і їхні дві волохаті тіні було відкинуто в різні боки. Хлопець ішов мовчки, бо те, що оповідала йому сьогодні бабуся, по-справжньому його вразило. Галя відчувала цей його стан, але на її обличчя лягла недоречна, погорда і насмішкуватість. «Ну що?» – спитала поблажливо. «Наговорила тобі баба сім мішків вовни». «Гадаєш, що то сім мішків вовни?» «Ну, може, п'ять?» – засміялася Галя. Хіба ти ще цього не збагнув?» «Мені здається, – спробував заперечити хлопець, але Галя обірвала його категорично. «Тобі нічого не повинно здаватися. Ти в такому віці, коли в казки вже перестають вірити». Хлопець звернувся на неї. Побачив облите жовтим світлом замкнути та холодне обличчя і не впізнав матері. «Тобі неприємні ці казки?» – спитав зовсім по-дорослому. «Казки – ні», – захотілося відповісти Галі. «Неприємно те, що часом із них щось та й справжується. Вона спотлала синові чуба, хотіла все-таки втриматися на своїй дорослій висоті. «Хіба можуть бути неприємні казки?» – сказала, засміявшись. «Я теж так подумав серйозно», – звістив хлопець. Вона поставила лампу і рушила до виходу. «Будеш спати чи ще почитаєш?» – спитала обертаючись. «Ще почитаю, мамо. Вона зайшла до старої та лежала вже в ліжку. Коли не заперечуєш, сказала Галя, спиняючись на порозі, я зачинюся на трохи в бібліотеці. Мені зараз легше, всміхнулася стара, в крайньому разі я тебе погукаю. Хочеш почитати? Хочу почитати, відгукнулася Галя. Погасити тобі світло? Погаси, ласочка. Галя пішла дерев'яною ходою через поки, схилилася до лампи і дунула в скло. На добраніч, бабцю, сказала сухо ніч, дитина!» – відрукнулася стара. «Не засиджуйся!» «Так, кажеш, наче мені десять років!» «Всім нам по-своєму десять років!» – зіткнула в темряві стара. Галя пробиралася по темному коридору, відчинила двері і засвітила сірника. Гитливо коливалися довкола ребристі стіни, оптицяні сотнями книжкових корінців. Сиділа якийсь час на ліжку, думаючи про щось чи згадуючи – тоді розшторила вікно і відчинила його, стояла і дивилась в глибину. Зазвучав у її нутрі напівприглушений звук, було це зв'язано і з чимось далеким, і майже забутим. Цвірчали цвіркуни, було таке ж літо, і в місячному світлі так само грала роса. Можливо, музика йшла від тієї роси, на миті й здалося, що в глибині сутінку, побачила на синій дорозі сіру постать у солом'яному капелюсі і в чорних лакованих туфлях. Чоловік не йшов, а плив, під його капелюхом не було обличчя, а в лакованих туфлях – ніг. Хитався, наче йшов у товщі води, і розмивався течією. Сумну мелодію грала над ним, засипане зорями, небо. Галя дивилася на ту постать без хвилювання. Був то тільки спогад, здалося їй, що й не про неї він був, зачинила вікно і пішла до сина забрати лампу. Хлопець лежав з розгорнутою книжкою. Вона схилилась і звично поцілувала його в лоб, а що була надміру замислена, не помітила його гарячкового погляду, взяла лампу і рушила до дверей, а коли спинилась у прочілі віддати звичне на добраніч, вразилася раптом, дивилася на неї дорослі і розумні очі. «Мамо», – сказав він тихо, – «а це правда, що я байстрюк?» Вона скинулася, наче стрілена, і злякана подивилася на нього. «Це тобі баба сказала?» «Це й без баби можна здогадатися?» «О, то таке складне», – засміялася Галя, – «ти ще замалий, щоб таке зрозуміти. Твій батько покинув нас, і це трапляється не так уже і рідко. Я в нього не хотіла брати аліментів, бо, бачиш, ми всі в цьому домі занадто горді. Через це, може, я й слідів його не знаю. Живе він, а чи, може, і помер. Стояла прочілі з лампою, і навіть червоне світло не могло сховати, почервоніла незвичайно. А одружна ти з ним була? Його й справді звали Анатолієм? Отак, його звали Анатолієм. Прізвище я тобі дала своє, через оту ж таки нашу гордість. Зрештою, в мене теж. Прізвище материне, а не батькове. Навіщо триматися за прізвище чоловіка, який не хоче нас знати? Кинула неспокійним поглядом туди, звідки дивилися на неї вивідчі і запалені очі. Їй стало неспокійно і млосно. Також хотілося докінчити цю розмову. Але ставбичала на порозі, купалась у червоному вогні і спалювалася, наче на приску стояла. «Вибач, мамо. Сказав із співтемрявий хлопець. «Може, я роблю тобі боляче цими розпитами, але я хочу знати ще одне невеличке». Звела брова і дивилася запитально. «Прізвище», – видихнув він. «Скажи мені, будь ласка, його прізвище». Відчула, як з-під ніг їй повільно вислизає підлога. Відчула в горлі печію, начебто зникла з рота слина. Очі її закліпали, аніздрі роздулися – в грудях застряв сірий клубінь, бо стала зовсім безпорадна і знікчемніла перед нещадністю, що її прочитала в блискучих синових очах. «На що питаєш?» – спитала раптом роздратовано. «В нього було смішне і недоладне прізвище, і коли ти його взнаєш, що це тобі дасть?» «Скажи, мама!» «Пугач» – було його прізвище, – кинула Галя і, різко повернувшись, війнула до сина подолом сірого плаття». І повірила раптом у те сама. А чому б не пугач, коли так любив ночі і коли мав за плечима сирі крила? Вдень вона рідко його бачила, та й не бував він тоді такий чарівний. Пугач, подумала вона злісно, і раптом забула його остаточно. Неначе поділ ночі відгорнувся перед нею. Побачила вона далеко-далеко шматок зарослого полином берега, по якому злітали і присідали танцюючи білі метелики. Побачила зацепенілого чоловіка, який сидить на камені. Гаряча хвиля обпалила жінку, і вона нещулася, як затопило її щось незнайоме, пекуче і дивне. Здавалося, лампа, яку тримала в руках, розпалюється все яскравіше і розпалюється так само її серце. Майже бігла по коридору, щоб якнайшвидше сховатись у бібліотеці. За спиною в темряві губився весь дім. Згубилася там бабця, що солодко й безтурботно зараз спала. Згубився й хлопець, який думав під цю хвилю гірку думу про своє не зовсім звичайне з'явлення на світ. Зараз був він уражений та опечалений. Хоч пізніше, коли повернеться він у цей дім після довгих блукань, він назве той свій біль смішним та марним. Тепер же він лежав без сну і думав, що таки покине цей дім. А коли це станеться, ніколи не відчуватиме за ним жалю. Галя вскочила в бібліотеку і захекано спинилася. Так само тримала лампу в руках і подивилася не без крізь ту лампу у дзеркало. Щось затремтіло в ньому і захиталося. І ось він, цей золотий момент, вийшла з тої жовтуватої прірви богиня і легко війшла їй у очі і до серця. Щасливі сльози покотилися Галі по лицях. Вона схлепнула по-дитячому і вирішила, що вона не повинна виганяти зі свого серця ту богиню, а раз так, хай уже воно станеться, а те, що вже до неї прийшло. Стається відчуту хвилю і старий Іван, який сьогодні також не міг заснути. Біля нього спала дружина, а йому уявилося, що серед ночі вже народжуються пермні, котрі складатимуть завтрашній день. Він ще раз подумав, що вона все-таки і стоє на цій землі, любов, і поки вона є, то ти можна не боятися за сонце, світитиме воно через мільярд років чи ні. Здається, досягло його і світло, пролити в ніч галеною лампою, але він згадав при цьому тільки жовті листки, що їх побачив був на кущах. Був надто старий цей козопас мусив забагато думати про те жовте листя і вже не міг як слід порадіти на щастя своєї онуки. «Хочу показати тобі своє володіння», сказав хлопець Неонілі.